На ту осінню пору, про яку йде мова, Яків упав так низько, що вже подумував про створення музики для комп'ютерних ігор. Одна російська контора пропонувала написати кілька тем і придумати озвучку персонажів – орків, гоблінів, драконів та іншої нежиті.